Відвагою потвердимо. Може, хочеш побачити той привілей королівський? Багато про нього мовиться в нас. Та ніхто не має віри, сказав Хмелецький. Та ось ти повіриш. Димку, гукнув я. Покажи пану Ротмістрові привілей королівський. Димко сидів коло мене в передпокої невідлучно. Так і спав поперек мого порога. На нього я покладався найбільше. Це не Іванець, який все никає та нишповедь. Димко вигадав і для привілею, на який всі хотіли поглянути та ще й помацати. Пристругав тахлю дерев'яну, прикріпив на ній лист королівський і заслонив чорною шовковою шматинкою. Так і приніс до рот міста. Відтулив шовк, показав лист зблизька, хоча до руки не дав, мовляв, дивись, а руками зась. Ще й шовком прикрили, подивувався Хмелецький. Щоб отамент не линяв, пояснив я. Трохи знаюсь на тих справах, бо колись вже був писарем військовим, як ти гаразд відаєш, пане ротмістре. А тепер, коли писар, то втеклий. А ще втеклий сотник і здається ойчизни. Так там мовиться при гетьману і коронному? «Обіцяно всіляку справедливість для всіх і прощення», сказав Хмелецький. «Для того прибув». «Шкода говорити, не для того я втікав на низ, щоб оце тепер ставати перед Потоцьким помилуваним грішником. Вірили ми йому не раз і не два. А чим кінчалося? Палями та сокирою Катівською. Зібрались ми тут, сам бачиш, в часі невеликому» і замірів злочинних не маємо ніяких. Та хочемо послати депутацію, хоч би й до короля та до Сейму, щоб вони послухали нас звідси, коли не хочуть слухати з України. Вимагаємо ж для себе і народу свого небагато. Скасувати ординацію Нелюдську 38-го року, повернути давні вольності наші і вивезти війська королівські з України, і ніколи не вводити їх бо впораємось на свої землі самі. Не піддавалася ж Україна ніколи польській короні, а війшла як частка добровільна, прийнята під руку королівську з волі доброї. От так, пане Хмелевський. передай панові Краківському все, що чув і бачив у нас, а більше не маємо, що передавати. Бо ж однаково Потоцький не слухатиме. Йому Семарсові марсові сурми гримлять у вухах. Хоча й вуха вже вовною позаростали. Хвалися тобі я ще пивом. Ти, може, скуштуєш нашого пива горілки. А перед тим поведу тебе до лазні козацької. Може, ти захочеш, щоб послужив тобі? Прислужити в лазні? Подивувався ротмістр. Хіба ж не вважають, пани, що козаки тільки вміють, що груби топити та воду їм гріти. І воєвода Поморський Мацей Немойовський, кажуть, хвалився якось, що коли б став великим паном і хотів мати двір порядний, то за секретаря взяв би Нідерланда, конюшем угорця, стольником італійць, кухарем до гарячих потрав риб поляка, до паштетів француза, кухарку до охендозтв, польку, німкеню для праці, до ліжка мазурку та англійку на додачу, харусина, до лазні, примітка до охендозтв, до хайності польське. Хмелецький сміявся разом зі мною щиро, тоді додав від себе. У нас ще кажуть, що гетьман повинен мати голову в лоську, серце французьке, руки польські, ноги іспанські, щоб уже коли де стане, то не поступався. Може, щоб ліпше втікати, але пане Іпотоцькому іспанські ноги не поможуть, як доведеться вчистити від якої-небудь притичени, за затяжкий. Гостював Хмелецький ще день у нас, куштував наші горілки, придивлявся до всього око, мов би, доброзичливим, але пильним. Однак нічого не побачив загрозливого і поїхав до свого пана Гетьмана, запізнавшись з нашими гуморами в гуморі добрім. Несчасливий і нечистий це число тринадцять припало саме на розповідь про Крим. Ніхто не хотів пускати мене до хана. «Не батьку, батько, бісової віри насіння, хіба ж з ними каші твариш? Не віддали тебе потоцькому, чого вже маємо віддавати ханові чи чорту бісові?» Я відсміювався. Я від діда втік, я від баби втік, я від хана втечу. Колись он навіть від самого султана Турецького втік. Як попав у люту неволю Бусарменську після цицора, то вже думав гаплик, Гетьман коронний Жолківський убитий, гетьмана польного конець польського теж узято до неволі. Все панство було або побите, або попроваджене до самого Стамбула. Ну, панство то що? Конець польського королівський посол викупив і відпущено його з шанобої додому. Мене ж і на викуп ніхто не став, а ми ж загнали на галери Чорноморські погріти спину та плеч. Ну, то й обрітався так чисяк. Поки до Стамбула не потрапив. А тут султан турецький амурат затіяв банкет для свого турецького панства. Звелів збудувати для такої притичини салю довгу, на дві милі між двома і їхніми найбільшими. Вся та саля, з дерева, цинамоново, а веш покритий папужим чемлатом. Примітка саля зала чемлат пір'я. Коли тої салі кухню поставили належну, в кухні котел, що в нім дванадцять кухарів у човнах плавали і піну з варева знімали веслами. Варилося ж у нім чотири тисячі дев'ять баранів ціляком, та валів півтретя старубаних і іншого бидла в достатку. А вже як почався банкет, привезено на шести верблюдах скляницю кришталеву в яку налито вина відер п'ятсот і кілька гарнців. Для неї споруджено спеціальне носило –